Hosse annonsien Stortlestens Party spilles inn foran et stille og høflig publikum. også en stor lisenssparty med Ørjan og to Olav Yes! Det er to Olav Mitt navn er Ørjan Da er det avklart Dette er den kjedeligste introduksjonen noensinne <laughs> Ja, men da har jeg just hatt to veldig gimmick-aktige, så jeg tenkte jeg ta litt ned Ja um, Vi er fortsatt her ja. Ingen kulturell impact enda, kanskje, eller i hvert fall ikke hadde Ja, vi har jo blitt referert i andre podcaster, da det er, det er jo noe, men jeg føler ikke Jeg har ikke hørt Veldig om oss i, På en måte i sfæren Tidsorten <laughs> Er det rektigord å si? Jeg vet ikke Samme det Jeg har ikke hørt så om oss, men uh, Det kommer sikkert etter hvert For jeg snakket ja. med, prøvde å forklare en fyr her uh, Bare podcastet Og det virker jo som at Det er så veldig mange i Norge som er så veldig bevisst på Hva podcastet er men uh, Bjønte du han med å forklarene Jeg forklarte henne alt med feedb Feedburning og RSS Nei, jeg sa det var litt stress å legge det opp <laughs> stress, Det var litt stress Du burde egentlig sende motsatte budskaper Det var egentlig ganske enkelt I ja, forhold sånn. til mange andre For å gi ut plader for eksempel er mye stress uh, La en film er mye mer stress Det er veldig stress hvis du ikke Nå har vi ingen års Vel, mer enn middels, eller ikke middels kanske hele gång data-interessert eller langt under middels ja, egentlig, eller liksom, det er til et visst nivå der det er Peter Principle der det blir kjedelig <laughs> eller det er eller liksom det blir kompetansen i år skal inn ganske ja. kraft ja, eller, jeg klarte å opprette en nettsid podcasten, men uh, Wordpress og alt det der, og Jag markerar att det börjat gnaga i höj ganska kraftigt att ja jag har det nu jag kommer ta ett av mer två för hålla. Nej, jag måste men det det är inte högt. Alltså det hela det tog väldigt lång tid för iTunes skokanter eller vad ja, det var plagg Men i alla fall låsade eh, det tog 2 minuter eller 5 minuter och jag kände kommer ett damp och lång tid ta ta vara last upp podcast till internet. Det er ikke liksom lengd opp filer som overgjør lang tid det tar. For det er jo bare... Det er jo bra. Går alt automatisk. Det ja, er, det er jo bra. <laughs> nei, det har jeg vært så heldig å slippe. Men du har jo noen, Du har jo en slags... Du har en kreativ... Input, eller du får jo en input da. Eller en makt til å... Ja. Gi titler til episoder og... Ja. intro og sånt. Det er jo litt kult. Det er som regel bare toppen av høyene, skal jeg se for noe. Ikke jeg... avslå for mye. Nei. Uh, for det, det, det er kunst. Det må jo ja. opp til litteren og... Det, det, jeg skal se for noe det er direkte fra meg i øyeblikket. Ja, ja. Nå har du avslått det. <laughs> ja, jeg følte det er jo kunst. Ja, det er jo stream of consciousness, eller hva du skal kalle det. Ja, selvfølgelig. Noe er... Ja, men det er jo... Det er jo direkte fra meg. Ja, ja. Kult det. Ja. <laughs> men... Uh har förklararna då eh nu har det förklarat och alltså som det är ju kanske låt säga 4-5 år sedan ja 4 år sedan på podcast og då var, liksom, var, var det liksom då var kanske på väg upp i USA eftersom det så har jo alle allen podcast att ja, det var network som har sett för många miljoner og... ja på den Nerds, tiden så var typ då köpte Europa Legendary Pictures och og... ja för mig med har på podcast någon ner det är radio til podcast Nei, unnskyld, Comedy, Death Comedy Death Ray eller Bang Bang som det er når det gikk over til bli podcast ja. og så har det skiftet navn men etterpå um, TV-program YouTube-kanal Ja Tid skal vi få YouTube-kanal Vi får det snart, eller til slutt ja. Vi får det... også e eget, en egen pilot etter hvert, sannsynligvis Ja, jo. men jeg skal bare begynne å lave sånn bare en vittig ekle ja, det var jo noe du var veldig ja. opptatt av det en periode før podkassen, da. Men, er men er, sånn jeg er liksom, ikke perfeksjonist, men det som er med podkassen, det er liksom, eller, jeg er veldig løst lave noe veldig der, eller skrevet ned på forhånd. Ja. Etter hvert bare sånn der, men sånn, det er mye på med nå. Det er perfeksjonismen, er det liksom ikke der, er det er ikke, er det befri hans? Ja, eller det er, det er perfeksjonisme, på en måte, men det, eller det, försöker väl det perfekcionism men det er jo holdt på med jeg ikke det så där med håll på animationsfilm grejarna jag försöker den så här med mangeln som att var flink och att tigna och liksom försöker det jag tror att jag inte är flinkare att prata då eh på podcaster jag tror man vet inte konstant mokusom det ska man önska det är mokusom det är det nej det det man ja men som irriterar mig så det er veldig gøy at jeg fører ut som en idiot iblant. Det er, det, er, det er faktisk gøy. Ja, du har kommet til det punktet der du kan uh, leve med det. Du, du er ikke så redd for å bli misforstått som det, kanskje? Ja, jeg er litt redd for å bli misforstått. Derfor prater jeg om sånn... Derfor har jeg prøvd egentlig å holde måneder store så, ting, men... Uh, Hva som har store måned? ting? Nei, politiske, filosofiske... Jeg er veldig interessert i det, men har ikke lyst til jeg har ikke noe... Jeg er ikke rett for å bli arrestert. Jeg egentlig bryr meg, meg ikke, men er det er sånn liksom... <laughs> tror ikke det er noe far for det. Jeg har liksom arrestert på at det er... Du tar feil, du har ikke løst, uh, bla, bla, bla. som påstår at svar på noe, er det det? Nei, det er det. svar på noe. Jeg svar på noe, tror jeg. Jeg svar på... At ja, det eksisterer, og derfor tenker jeg. <laughs> men uh, kan jeg bare fortsette å snakke om det der med at... Uh, ja. Poängen med det var att eh, om vi inte får några så där lyttere för Glasa podcast om 2 år, det blir några år får lite fotfäste i Norge, att vi liksom ligger där i iTunes med 200 episoder, så vore det det vore nog kul att ta med sig. Ja? Kan det nå att vi blir en av de podcaster som folk kollar ut om 2 år, den här podcast har blitt mer För jag tänkte när vi började, så tänkte jag detta. Detta är nog mer jag har burit gjort få kanske Vart 2 tre år sen. Men jag såg på smarta miraklet. Alltså, ni ja. var inte klara. Men sånne, Nei, jeg var sån där. Jag var inte klar. Jag måste Ja, var på så inte klar eller eller med packa vuxenutveckling eller. en genom radioskolan på NRK för jag var klar. Sållt ja. där då. Jag var trossa någon person. <laughs> Nei, jeg det, eller, men nej, det gäller øh. allmäne. Jag plejer säga si du er ikke klar før du har bachelor. I det du driv på med i det minste? Alltså jag köpte en bachelor fra fallet du har kjøpt en bachelor i podcasting. Ja, ja. Eller, det er vel sikkert noe sånt. Jeg vet ikke hva det det, det, så jeg skulle gå. Jeg sa ikke det, det er bortsomt, liksom, jeg med å tenke, bachelor betyr noe annet så nå skal jeg gå derte, men jeg sa ikke det er morsomt, fordi alle har gjort det. Så derfor ble jeg bare stående still, og ikke liksom si noe. <laughs> det var jo sagt bare, ja, bachelor i uh, creative audio og alt. Men nå noe, roer du deg ut av det med å forklare prosessen. Ja, som som visar att du har, at okay, er der Okej, där ro mig fick att det er all allmänskrivning liksom jeg var for, god möl ja, det var förklarar processen. Ja, jag det egentligen jag egentligen kan eller har nog kom med att förklara processen om det egentligen. Men det är ja. många som har blivit eh, anklagade för för det er på något mode en negativ trend då. Ja. At liksom den så kallade met av humoren eller vad du ska kalla det det är da tenker jeg ikke på den geniale metahumoren til Dan Harmon, liksom Nei, vi blir på jo kalt metahumor ja men, ja, men jeg skjønner jo det for det er jo når vi bruker såpass mye tid på å forklare eh, alt rundt innholdet og liksom ja, beskrive rammen eh, Ja, så, så, det, så nevnte det, de slør og ironi, eller ikke? Ja, litt, kanskje Jeg føler det er noe mengde ironi inn i bildet, ja, det men, men det er jo også preget av noe ekse Ja, men jeg skal, skal ikke si det for noe for det er, Eller, kunst skal jo tolkes <laughs> Det forklarer vi jo i første episode nå, Ja, eller i hvert fall andre tror jeg det ja. <laughs> Så nå sitter vi her og sier at uh, vi skal forklare hva dette er <laughs> Plutselig har vi funnet det ja. Men det er det en prosess, folkens? Ja men mitt mål med podcasten er at om to år til når podcaster begynner bli mer og, mer og mer populært, jeg vet at det er på vei opp i Norge, men ja. jeg håper ikke vi har nådd høyden for podcastinteresse i landet här. Så hvis den fortsetter å stige, så vil det i hvert fall vi være et, en av de, om ikke, en, de eller en, en, en, ikke noe anerkjent podcast, i hvert fall en av de som har over 100 episoder, når plutselig alle i Norge skal ha podcast, har vi allerede 200 episoder. Ah, ja, men Hva sier det om meg som menneske at det er en som har lært ja, men i hvert fall ganske tidlig å med et eller relativt til Norge. Jeg synes ikke det er noe galt det, for jeg vet ikke, jeg, jeg skal på at uh, du har høy <laughs> for så videre. Det er jo da er jo si, mye ambisjon om at podcasten skal bli noe, men uh, det er jo grunn for at vi gjør det. Det er jo for at folk, vi har lyst til at folk skal høre på. Ja, ja. Og uh, ja, vi var tidlig ude selvfølgelig, det er jo kult, alltid kult å være tidlig ude Men vi var jo ikke tidlig ude heller Jeg føler nei, nei, nei. vi egentlig var sent ude vi var, vi var sent ude i forhold til team i vest Vi eller sånn Ja, men i forhold til hva som på en måte er Nei, det er jo noen podcaster i Norge Men uh, i forhold til få det faktisk viser seg å være Som jeg var egentlig overrasket Å, å få podcaster seg ut av å være, I iTunes, som er norske ja, ja. Så så er vi jo relativt tidlig ude På en måte Ja, ja og tross alt nå som eh, Norge, eh, som internett, jeg tror vi har eh, størst tett til mellom milliardær og litt eller annet i Norge, eller størst vekst i milliardær, og, og hver hundrende person har eh, 6 millioner penger som de uten lån og... Det si går eller, bare og venter på en privat investor skal ta tag i oss. Ja, ja, det, som, det vil jo bare fortsette nå, som, eh, sånn som... I, I 2011 var det i tallene, tror jeg, så var 2012 at Norge viser seg å vokse milliardærer og rige folk, og, mens andre land, det er jo arbeidsledende, det, jo, det, jo ikke så, det har ikke vært så stort lenge som i, Irland, Hellas, USA. Det er et godt eksempel. Vi vil jo bare suge mer og mer penger ut av de landene som ikke får flere penger. Selvfølgelig. Og da er... vil jo podcasting og kultur og fritid, det med vi leisure-aktiviteter vil jo ta, ta av i Norge. Och folk vill höja så på podcaster och gataktiviteter. Ja, podcast är väl ju bara som bara det. Alla altså, podcast vill väl bli det det er, podcast er en podcast är naturlig del av den utvecklingen och speciellt i Norge kontra resten av världen att det det måste ju bli en grej där nere. Men dessförr har jag väldigt på en privat investor som oh, ja, podcast är en grej og så kastar lite pengar för oss. Eh jag har väl det inte när vi när kan vi erklære i denne episoden att uh, NRK-backingene mer eller mindre er ut av bildet? Hva <laughs> er det samme for meg? <laughs> jeg, vet, jeg føler ikke de har vært så um, til stede. Vil du bare legge det bak deg og gå videre? Eller? Jeg vil ikke legge det bak men for de er jo fortsatt i kulissene. Ja. Det er de. Men, men jeg føler de er mindre til stede nå enn det ja. var i begynnelsen. Akkurat som vi har fått lov til å, til å være litt, liksom, det vi er på utkanten, og det att det fortsatt, de vill ha på på den avstanden, de kan ta avstand fra oss hvis de må. Ja. Så jeg tror vi kommer att å eh, ha for fokus på lisenspengefinansiering av vår eh, fremover, men det kan godt henne her det kan jo hende at hans sted for han sendes igjen, eller et eller sånt. Det tror jeg, jeg vet ikke det, da tror jeg han kommer, eller da tror jeg, jeg jeg føler meg litt godt kjent med han, og jeg føler bare, den personen jag har søvd for meg her, ja, du kan si det, jeg glemmer fort, men uh, jeg vet ikke hva er lytteren er, så ja. <laughs> jeg vet ikke hva lyt lytteren er livet, uh, opptatt av kanon som det er mye. Uh, har du hatt en ting å legge i depisjonen på YouTube? Eller er det noe vits? Du snakker til en person med OCD. Altså, hvis du først har opp eh, om det er vits, altså, så begynner jeg å frykte at hva om... Altså, jeg tenker ikke mer sånn, er det verdt bry, enn jeg tenker mer sånn, kan vi ta, kan, kan vi på en måte risikere å ikke ta oss bry inn? Jeg tenker på om det vil nå flere. Det er det ja, egentlig. det er det jeg mener. Hvis du når en person mer, så, så for all del kan... <laughs> så burde du kanskje gjøre det, men... Eh, jeg vet ikke om det er kult å lave den hos en, en YouTube-kanal og på å lage ut noen i hvert fall. Ja, ja, men det er jo den åndbar fremtiden. Ja. Beklad ja, vi kan animere oss å... hjel, og bare ta denne best off eller Jeg tals. kan ikke ha sånn her «Alle, alle føler Rick Gervais-show-aktig...» Nei, jeg tenkte faktisk mer på... Du uh... tenkte ikke animere stå i bilen som sier og snakker opp på... Nei, jeg tenkte på «Gramers with Ginger», men det er jo faktisk uh, dytter som har uh, animert... Uh kommer också det hade. Oh, ja men for all del vill inte vill animera uh, en episode, som vad det vill animera Charles eller som att det som Shepard Charles så klöpper ute där scenen med Charles och ja. ja. Det måste bara ni mer. Det är som liksom, <laughs> för all del. Eh uh, okay. mitt tag uh, på på mejlen var som helst da, av fan fiction och och ting som bygger ut uh, univer gjort universum vårt ut vi också. Ja. Det är jeg har ikke vært det enda, men nei. Nei, det kommer nok. Men jeg vet ikke, jeg, gikk, jeg trengte vel, eller jeg vet ikke hvordan jeg trengte på det, at folk ville engasjere seg liksom, og skrive til oss. For det første så det sikkert, kan det hende at det er ikke er noen som hører på. Det er... <laughs> det er ah, det, de tar seg jeg sp... bry. Ja. Jeg vet ikke om jeg, men det, ikke, jeg det, dem, mener jeg da. Ja. vet ikke, eller at de... Jeg bare hører på alle andre podcast, og det som at de får mail til hele tiden, men... Uh, er det noen norsk kultur eller sånn? Jeg har jo aldri skrevet til noen det heller. har hatt veldig løst et par ganger liksom bygget opp helt til det her punktet jeg gjøre, men så det er har ikke blitt noe. Det man være den norske kulturen som... Ja. Det kan være det, og så har man noe med... Unnskyld. Veldig irriterende, altså. Ja, Unnskyld. Jeg ja, ja, jeg har jeg gjort det. Jeg vet ikke om lytteren hører og... gjort det før, så... Men jeg gjorde ikke det nå, så det har er... skjedd før, ja, det før. For du meg helt ut av... Jeg vet ikke jeg om meg for noe nå Nei, uh, <laughs> Du snakker om at du har bygd deg selv opp til å Til å selge Ja, ja. Det. det er liksom det er, Jeg vet ikke, jeg det jeg, jeg, jeg, jeg, <laughs> jeg har lyst til å ha Jeg vet ikke, det er en tendring som slider Som i denne podcasten Jeg du lyst til den der klassiske det, det er jo verden min lett <laughs> Okay, så... <laughs> Dette er jo veldig ærlig så, så du er jo det etter... Jeg vet ikke, jeg var så formet Det var folk som ville skrive inn Jeg kan gjerne få en 30-åring som er helt topp Som liksom, bare digger også. Men jeg lover selvfølgelig hvis du hater Så jeg vet ikke, jeg får høre på hvis du hater Men jeg er jo såpass ydmyg At jeg tror ikke nødvendigvis at det er noen Som vi gjør livet noe lettere for men... <laughs> Så jeg frykter nok at det Den lytteren ikke finnes enda Men, men hvis du er der, Rude, så du kan ikke tillade deg selv og ikke fortelle oss det. Jeg har... Men jeg har jo aldri skrevet til Duncan Trussell at du blir rik av liv mitt, selv om jeg, bur... jo, jeg har skrevet på par Twitter-meldinger til han. Det har jeg. Ja, det jeg tänker det på, eller... Ja, sier, alle sier jo at de har lyst til å ha positive tilbakemeldinger. Men det er jo liksom det... Eller på mail, Brody svarer jo det fleste, det sier han. Brody Stevens. Stevens Brody Festival Friendship. Men det er liksom det der, det på Twitter, har jeg, aldri, jeg, jeg tror aldri jeg har gjort det. For jeg føler at det bare går i det inget. Eller selvfølgelig har jeg lyst til å lese, så er det hyggelig å høre positive ting, men jeg, jeg, liksom ikke, jeg, ikke, jeg føler meg rar når jeg skal skrive. Åh, jeg digger bare det du gjør. Veldig vanskelig, for jeg, for jeg tenkte på det når vi var i, og så på Lu i... Og... Men jeg har aldri skrevet noe hat heller til noen. Det. Det, det, det gir absolutt ingen mening. Nei, det er jo helt uaktuelt. Det ble bare tull. Men når Dag Søres plutselig poppet opp. Og stod og pisset på det skilt Ud uh, for uh, Oslo Spektrum Når vi var på Lue Har du sånn? hengt han høyd nå? Det er jo ikke ta, han hengte seg selv Lue bokstavlig talt Du for... vet aldri, han er to podcaster som står og ser Du må jo ta høyde for det Hvis du er i offentlig rum Nei, men uh, jeg føler ikke det Jeg henger han høyd nå Du på at han Jag kan inte garantera. Nej, det kan du inte en... så här intend. Det ska det vara för ett sånt. Som tillfälligt men, uh... men jag så att jag påfaller han så att det får y på dag sörros varje gång jag är i Oslo. Det är märkligt men uh, han kommer gå hans förbi i högt tempo. Jag så ut att han leder till att det sådär pissar då. Pissa på genärt ingen liksom. Det var inget. Och så gick vi då som du tänkt, när vi gick upp till Delideluk och få köpa uh, snoop far och så Ja. Så gikk jeg har reflektert litt i hodet mitt over. Ja. Hvis Dagsøros står der inne, er det en person som kan si liksom... Nei, så tenkte jeg, hva skal jeg si til han Og konklusjonen min ble vel egentlig at... Hvis jeg treffer Dagsøros, og, og hvis jeg sier noe til så er det noe i, i duren av... Hei, jeg er en stor fan av de bitte lille... Eh, Fragmentene av personligheten din, Som jeg har hørt på et par podcaster da. Og et par tv-opptredener For eh, Jeg har sett veldig lite av hans Og eh, det går så, jo en på YouTube Ja, ikke sant? Men jeg er bare slapp Når det kommer til ja, Jeg har faktisk å... vært lykt det der roeste uh, på en roest ja, Den er ganske kul Ganske bra på den roesten, stemmer det? Jeg vet med skomsfolk man kritiserer for at stand-up-kurser eller et eller annet. Jeg, jeg, jeg, jeg kan ikke det, men det er ja, ja. sånn. men, men egentlig er, så kan jeg ikke si at jeg er en stor fan av stand på når han har sett nok Men jeg kan si at det er personlig han, så, eller det, det, ja. det lille jeg vet av personlig når ja, ja. han ser eller av det. Eller det, det bildet har fått ut fra de få tingene. Ja, ja. Så, men kanskje det ville vært en kul cool og ærlig ting å sagt da. I stedet for å si, en stor fan av det? Ja. Eller, fe, eller er en fan det, eller det? Kan jeg, jeg bare prøve feedback? Okej, du må fortsette å prate. Ja, ska jeg bara snakke videre? For jeg følte det var ett land med... Jeg føler ikke det er noe feedback nå, jeg vet. Jeg vet ikke, jeg får høre i post. Jeg vet ikke, Peter Townsend i meg, for jeg følte uten Det är en sånn liten gjengående grej Men det var et eller jeg mistet tråden på et eller der, så, er, så er jeg drittrykt. Jeg gjør ikke notater, sånn som Pete Holmes. Bør du kanskje begynne å gjøre det ja. underveis? Du har sikkert ikke ja, noe himla... Ja, men notatplokker var det gjerne. himla interessant. Men jeg kan fortelle en anekdote fra jobb. Jeg vet ja. at jeg ser at du hører det. Ja. Jeg snakker til lytteren. Det er lytterens alibi, Eh okay, men då står det på det. Ehm um, det var lite artigt på i hobby Skal Ska vara såhär. Ska launcha det ute sån där. Nej, på hobby då. Alltså för mig så. Kan du lägga till sån bakgrundsmusik på detta? Ja, Nej. Uh, ja, okay, okay. ja. Det är det jag går. Då måste vi sänka upp bakgrunds Ja okej, okej. Men ja. Här ska det vara bakgrundsmusik. Ja. På hobby då så så var en på jobb som hadde lagt an skjegget, eller som liksom skiftet skjegget sitt, ja. sånn som det var før. Han hadde barbert også. Nei, han hadde barbert seg selv, men han hadde lagt med jobb i det. Han ja. var en veldig uh, ålertig kyr som er... ting for å virke interessert, og få en slags ja. samtale ut av det, skal du bare fortelle anekdoten? Ja. Ok. Gjør det. Skyde inn i meg. Og er det som en fyr, har bare fått kjent med han, eller er, det, er, det, er det kul fyr. Ja, ja. Um, men skjegget han sitt var liksom, uh, Uh, nei, jeg hadde ikke noe, eller jeg tenkte aldri det Men han projekterte det selv senere uh, Nemlig at uh, At damen hadde sagt at, Liksom litt sånn Du er klar med er akkurat sånn som Amor Spirin Breivik sitt skjegg Nå han i tillegg hadde liksom slitt, Ikke sleik, men han har liksom hår <laughs> ja, ja. Så når han sa det så Han kjente seg ikke igjen i det Han kjente ikke at, uh, Men jeg så det meg i gang ja, det, Jeg begynte å lede det Du har faktisk Breivik skjegg liksom, ja. Tenkte jeg men så kom vi frem til at det var egentlig ganske nobelt da, å, å ha Breivik skjegg. For hvis vi bare kan ta tilbake det skjegget nå, før det går litt... Altså før det blir, før det blir en selve symbolet på Breivik. Ja. Så hvis alle, eller liksom, flere, hadde gjort det samme, så hade vi sammen tatt fra skjegget makten, og tatt tilbake det symbolet, og ikke la til Breivik som greie. Det er jo en far for at denne kompisen fra jobbet egentlig bare ble den eneste noble, og at han egentlig bare ble en fyr med Breivikskjegg. Men her ja. var jeg på uh, en som var ute og satt også, som plutselig kom med Breivikskjegg. <laughs> ja, det er flere der, Rudi. Han har ikke på Kindbein, han. <laughs> ja, det, det er fort gjort, sikkert. Han var ung, og... Uh, ja. Det er ikke alle som var lige markert i Kindbein. Han tog det, men uh, det er liksom at Breivikskjegg er ny Hitlerborten vad det, var det jeg skulle framta det var mitt ja. näste bullet point här det att i ett och andra världskriget visst folk hade liksom hatt götsen till faktiskt gå runt med Hitlerbart så kanske inte Hitlerbart hade varit ett begrepp igång kanske bara Hitler hade varit ja. en fyr med en bart som tillfälligt var väldigt populär på den tiden ja. men Hitler tog den barten och gjorde till sin egen och ett det så är det blivit en Hitlerbart och ett symbol på, på han personlig. ja så visst aldrig bara kan Us vi bara kan stå sammen om dette så då tror jag faktiskt vi kan fjärna Brevik Cheg från vår i framtid. Det vill aldrig vara en grej igen. Men det är ju att det dröjer kostsleds lidande längre. Nej, där kommer så om. Oj. Nej, där kommer så. jobba intensivt For att betala TV-kanaler och sån ikke och inte fokusera på lackostöj och så vidare. Men det er også stående at Breivig ikke får lov til å gå i begravelse til mor. Helt likegyldig. Ja. Jeg har på det. Hva mener du? Jeg vet ikke for meg. Hvorfor ikke? Hvorfor har jeg ikke lov til deg, det, egentlig? Det spørsmålet er jo om hun, hun ville hatt når det er vel og nærmeste pårørende ville ha det. Ta hensyn til deg. Sånn. Er mora død, forresten? Ja. Var det selvmord? Nei, det vet jeg ikke jeg Kanskje bare Bløy bl bl belastning Jeg vet ikke Dette har jeg ikke peiling Nei, du må ikke Spekulere for mye akkurat det Nei, jeg følte ikke det stod noe om seg Jeg er sikker på at Breivik uh, Har tilgang på iTunes Det i hvert fall som Har tilgang på ganske mye Altså Skal gå der? Ja, Breivik, hvis du på vet ikke Du det. Vet ikke, det kommer litt an på Gode Norge skal være land. Hvis vi skal være Forbilder for land andre Så må vi la en forlov Skal vi føler at nok er nok, så nå, nå gjør vi ikke. Ja, men vet ikke, er det forbildeaktig, og, og på en måte, for du gir jo fra deg visse rettigheter, gjør du Når du på en måte en ting er å bryde loven, men... Ja, du, ja, som, ja, i hvert fall det, eller liksom det... Det har du på en måte når du... Jeg har jo om tre timer, når du uh, har godt beskyttet, eller godt beskyttet. Nei, ja, jeg har ikke satt meg inne i det. Ja, jeg vet ikke, jeg har langt lengre ja bedravel som ska vara mer regelbundna. Ja, tjern, kan kan säga att folk låter vara käckare och sänker av. Och ja, du tänker på det. Han har på og å, internet och sånt. Vad är internet? Jag vet inte sån. det det föll jag. Jag vet inte. Är ett högt samhälls så... och borde ju fängslen bara vara være... <laughs> vet inte, borde kanske vara som recreational center <laughs> ja. at du rehabiliteras och og... Ja, vil, det er en sånn splittelse der inne Jeg vet liksom ikke helt jeg, jeg ikke Fengsel har jo aldri fungert Det er jo statlig, liksom, det er alle Statistikere viser jo at fengsel ikke fungerer I det hele tatt, ja, det, det å låse noen inne Det tror jeg ikke. nok Det tror jeg nok det er noe i at Det er ikke nødvendigvis noe som de, de lander med størst fengsel, eller de som har flest i fengsel De som har strengest dummer, er jo de Det bare øger men Norge som har mildere straffer Og det mindre kriminalitet, og det større sjanser for at du blir reappetert, eller at du kommer ut av fengsel, ikke gjør en forbrydelse igjen. Ja, og det henger jo sikkert sammen med mange andre faktorer, liksom velferd ja, og... men sånn generelt over hele verden, land, USA, det er business og flere fanger du har uh, i fengsel, og mer penger for... Nei, vi er inne på det privat... privatisering og sånt ja, ja. så det, dette er kompliserte greier. Ja, ja, men statistikken, statisti, eller bare si et menneske, det er bevist... Uh, en psykopat klarer ikke å være isolat. Han trenger menneskelig kontakt. Ja, det er veldig interessant. Og, jeg tror det er fint at du føkker opp folk ytterligere med å putte dem i fengsel over tid. Det, ja, det tror jeg nok. Og, om det er noen folk som, som må fengsel, holdes... Lov, vi trenger jo kun, ikke, 90 av folk som kommer i fengsel på grunn av penger. At de trenger penger. Eller i hvert fall penger vi leverte i den i kriminelle, hvis vi var avskrevet av pengensystemet. Så er det jo ikke noe grunn for at folk skal Men du har jo den greia med at det, det finnes vel visse... Det finnes vel noen personer som bare må på en måte adskilles fra befolkningen. Ja. Hvorfor det? Ja, hvem da? Nei, for en seriemorder for eksempel. Kanskje... Hvorfor er en seriemorder? Ja, men hallo. Det ble veldig useriøst... <laughs> Ja, det er jo samfunnet, ikke samfunnet. Det, det, det. Ja, selvfølgelig. Tror du folk ble spontane seriemorder? Jeg tror ikke folk ble spontane seriemorder, men jeg tror hvis du har, hvis du stiller seg overfor uh, dette valget her, og du har en seriemorder um, foran deg, som allerede er seriemorder, uavhengig hvorfor han ble seriemorder, eller om at det er samfunn som har skapt seriemorderen, så, så må du ta et valg, et ganske kjipt valg, men uh, altså, hvis du vet med rimelig sikkerhet at vi han fortsetter å fri, så vil han sannsynligvis frata noen andre i sitt, så har du ja, kanskje ikke likt... Tenker du at han skal rehabiliteres nå, eller tenker du at er du er alle Nei. som skal slå seg inn på noe som helst måte? Nei, snakker om det bare at en del av det å fengsle folk, det er kun for å skjerme andre fra disse tilstedeværelser för det är en, en faktor upp i det hela. Det är en ting är rehabilitering, men en annan ting är att nånna personer eh uh, må kanske bara skärmas från från ah, för att det är för farligt. Jag tror jag bara samfundet ska ta för det smärta i landet i samhället så här alla har nog problem. Ja, men det tror jag, men alla gör uh, om det är tillfälle så allmod vill väl ta ställning till ja, nå? om den ja, altså situationen där du har en sämre mode som har öppen ställning så som som är nu, en sämre mode nu. Ja, det är under är såna är ju är ju här och nu i ja. i jeg, i den diskussionen. Om altså, du har en sämre mode då, så förlöer du du man ju rehabilitera den. Vi startar den. Ja. Kom bli vad ska jag säga för något? Så blir rehabiliterat. Så borde då egentligen vara någon grundfattande i kommunion. Men så kommer jo et annet spørsmål inn i bildet Og det er hvor, hvor med resurser skal, liksom, skal det legges i å rehabilitere En ting er å rehabilitere en fyr som har stjålet litt penger Og som eh, har vært fattig og som egentlig er veldig synd på Men en annen ting er å rehabilitere en person som har drept eh, 30 folk det skjer jo i Norge med et ja. men eller to, hvis du tar med Thomas Kvick jeg vet ikke hvor mange andre ikke han svensk jeg mener da har du på en måte jeg vet ikke, det er selvfølgelig hvor mye ressurser skal du bruke på å rehabilitere noen som, er, altså når skal vi sette, kan vi kan vi setter Breivik, plutselig kan bli buddha ja da gir du på en måte håp for resten av mennesket nå ja, men så er det sånn um, Fordi at jeg er ikke noen veldig sånn Hevnjerig person Og jeg er veldig for å, å Liksom gi folk nye sjanser Og, og la folk uh, Altså utvikle seg men, ja. men det er liksom Hvor med resurser skal vi legge i å um, La folk få seg i rehabilitering Noe som egentlig kanskje er De sitt eget ansvar da Noe som alle egentlig har hatt ansvar for selv Å ja. rehabilitere seg selv eller, og, Ja, ja så det, det er jo vanskelige spørsmål. <laughs> ja. Nei, jeg... Jeg ser for noe. Jeg er enig. Eller... Jeg, jeg så å legge, legge ressursene i det hele sånn, du kan jo bare... Men har vi noe reelt alternativ til fengsel? For det, det er litt interessant. Har men liksom... Ja, jeg vet ikke, det er sånn, sånn, sånn der, så kommer etter på dommer, tror jeg. Midler og dummer får ikke fengsel. Ja, ja, vi har sikkert noen gode alternativer til det, det her Mille For, ja. det som blir satt i fengsel liksom, USA er fullt av stappfulle fengseler, fullt folk som har ett par, eller tre strikes med ubetydelige ja. eh, på en måte lovbrydd som egentlig det er som liksom, du kan se på en person ah, jeg kjenner of han gjorde seg tre lovbryd om det er helt naturlig um, mens eh, vet jeg vet ikke der tror jeg nok at et alternativ til fengsel bør det være mulig. Men... Okay, er det er ikke en sikkert dokumentar. Det må være det ikke noe med at vi har et eller annet. Ute Oslofjord sånn her, har vi øyer, eller noe annet. Det er noen fengselgreier på der de fangerne driver med gårsarbeid, eller noe annet. Og fangerne og vokterne går sammen liksom uten noe våre, eller beskyttelse, eller noe. Ja, ja for du, ja. Du, først, du har jo selvfølgelig forskjellige typer fengseler og filosofi, eller som ja. Ideologi, fengselsideologier det, jo, det å hive noen bag fire betongvegg og, det å putte folk i isolat liksom. det, det, det, da er det jo kun oppbevaring uh, så det er jo spørsmålet ja, ja. Det, er jo, det er jo ikke så veldig langt det er jo spørsmålet men, ikke, du bør oppbevare noen før du blir innematt og bryr deg menneskerettighet ja, men det gjør du jo altså, med en gang du fengsler noen for resten av livet, eller det de dødsstrafter, noe som egentlig er eller fengsler Jag to det är ju men med aningen du gör det så har du ju eh fratat i eh, mänskliga men, men det är ju baserat på att ja. tanken är ju att de har, har, har gett avkall på mänskliga rättigheter ja, ja. de har brutit så många mänskliga rättigheter själva på målat av ja, det eller låses fängsel eller slags eh, straff både i samhället för samhället så är det ju vad det är i så är det ju år regler de måste hålla. det är ju en extra straff eller Okay, men dødstraff Der føler jeg grenset absurd går Ja, jeg føler dødstraff er å få grenser Ja, men akkurat det Hvis du, du må Gitte regler og normer I et samfunn lover Hvis du ikke opprettholder Det finnes jo lover som bare er helt absurde I seg skje, eller? Ja, men, ja. Eh, og du kan ha den i fengsel for å bryde eh, La oss si Tre absurde lover Som kanskje ikke burde være er, er i Norge, ellervis så? Sikkert i Norge, vet jeg. Jeg vet ikke hvordan ja, det FG, ja. Nei, si du ble tatt eh, tre ganger eh, med, med x antall gram eh, weed i lomma. Ja, det er jo absurd, det sikkert, og det er ikke det <laughs> Ja. Så kan du sikkert bli satt i fengsel i Norge, vet jeg. Jeg vet ikke hvordan ja, det fungerer. Ja. Det er jo i hvert fall den absurde reglene at du ja. Ja, bare varer av planten. Og det er jo cannabisplanten og sopp, filosaubensopp. Det er ikke det Det er ikke det. Ja, ja, det är en podcast. Det är i alla fall inte grejer. Ja, men, jo, ja, ja, men absolutt, er, vi om ting som ni snackar om på podcaster For det är ju snack om saker. Ja, på, alkohol är ju lovligt, narkotika eller er det, er på, eh, er jo det er jo mer eller mindre narkotikum det är eller drunkar ja, manstå. Ja, ja. I alla fall eh, rusmedel. Det är det kan alle lave. Alle kan ja. destillera eh, alkohol eller någonting i sitt eget hjem Det blir Alltså för nog det, åh, ett på det. det var altså, som vann og luft. Du kan ikke regulere vann og luft. For det er, det så, det, det er så nok av det, eller det mer enn nok av det. Hvorfor kultus hadde gjort luft ulovlig? Ja, ja, men det er jo liksom, sånn, du, du må leie luft. Altså, det er jo ja, ja. fullt mulig, men eh, så skal du regulere det. Ja, så altså. skal du regulere alkohol. Det har jo prøvd, det fungerte ikke. Hask går det an å regulere, og tjener ja, ja. på å regulere. Ja, ja, så er det jo alltid det med hvordan det i forhold Eh, Alkoholien er jo mer, ska ja, ja. mer skade ja, ja, så det er jo masse Politiske eh, motiver For å holde narkotika ulovlig Og det er masse Hvis du vil gå veldig langt så kan du jo bli smorter Eller du kan bli opplyst Og skrisefallet seg i bunnene så opp Ja, ikke sant det er, en, det er en trussel for det etablerte samfunnet Kanskje ja. Jeg vet ikke nok om det Men det virker som at mange mener det så det, det er helt overmatt bullshit at det, det er ulovlig. Men for det er jo ikke for å skjerme oss fra noe som er farlig. For det at vi kan ta den avgjørelsen. Nei, det er jo aloe vera ulovlig. Ja, altså jeg mener alkohol er jo definitivt farlig. Hasj. Det vet jo alle som, som vet hva hasj er. For det, folk flest tror at, eller folk flest, altså ma mange tror at hasj er noe det ikke er. For det er blitt svert da. Ja. Og sikkert for det, det er det ulovlig, Altså, Heido, du, hei, du har jo veldig mange bransjer, alkoholbransjer. Det er ikke sånn det er veldig forholdt, hvis det er hasjbransjen, jeg vet ikke hvordan, hvis hasj har vært lovlig, om folk hadde, om du kan tjene limepel, må, må du kanskje ikke tjene Det, må, det må være penger i hasj. Ja, for det er jo kanske mange, ja. Ja, for det har jo pub nå, og så har du taxi, noen utsteder, eller liksom. Men ingen som drikker, eller det er som røy, eller det. Det er jo, det er jo det er ikke lov til å røy på høy. offentlige steder. Nei. Jag är en man av som på en måta är en som tar sig 10 jointer en kväll eller ti enheter men uh, det är ju dyrare per uh, ja, enheter en så, så det blir dyrare. Jag tänker på allt som kommer med liksom du har ja du köper en joint och så ja. där står det ett skab med gott liksom. så så du det troligt möjligt att få pengar på ja. så jag tror key där men det, det er många som menar det, det vill uh, att det ut At um, det vill utfordre en del smertestillans så sånne ja, typer ting. Ja, ja, på en del. Parasett. Ja, det er, vist, det er bra mot kreft, mod, ja, ja. eller basically alle sykdom og sånne. Ja, ja, for det er jo det samme stoffene, eller jeg husker ikke, jeg kan kemi, men det er i hvert fall det samme stoffene som det er i marihuana, finnes i kroppen allerede fra før. Ja. Det er det samme som DMT. Det, det finnes jo i kroppen, naturlig. Ja, ikke sant? Ikke sant? Men det kommer helt sikkert til å bli på recept lovlig med, med marihuana i Norge i løpet av ti år, tror du ikke? Hvis forskningen viser det, så får behandling av for eksempel kreft. Det en mer og mer kapitalistisk samfunn, om ikke det? For mange mer milliardærer, større klasseskjel, da må det jo innføres. Jeg vet ikke, vi prøver jo bare å kopiere USA, om ikke det? Noen, jeg har ikke oversikten. Jeg, jeg har vært alt for opptatt med å... Fylkesmannen får mer og mer har vært alt for med ting i mitt egne private lille liv. Ja. Men det, det er jo sånn... Eh, eh, I Norge så är vi opptatt av våre egne private lille liv for det vi eh, vil være mest mulig komfortable og for det vi kan. Og vi har lyst til å bli underholdt. Ja. i andre så er de det fordi de er sultne og fordi de det har noe annet det det kan inte tänka på någonting för det det basically tränger och tänka på vikt eller överleva det var en conquer det var hä det var i den conquer ja visst du att chella alle fra alle, så är det enklare ja den glopplucken 1 mot 1 ändå stoppa en hel flock mobben vad slags episoder detta här jag får det är ju sett några filmer eller kulkommentarfilmer han är bättre än god lättbenta stämningar som vi känner fra... Det lisensparty Dette er ikke noe party, det er helt tatt Dette er mer uh, seiler Ja, dette er liksom uh, Og greit å kanskje Halvveis ut i forspill det, det er i hvert fall før ting begynner virkelig att ta av At man pratar om sånne som dette Jeg likte de bedre når de var Morsomme <laughs> uh, Jeg likte de bedre når de Ikke Snakket sånn ja, gjør, De Subkultur-meninger han sier, eller hva det for noe, Ting de har ja, hørt på andre hørt. podcaster. Ja, folk som vi på 90-tallet. <laughs> det? det er jo hasjtok i Norge. Ja, men jeg føler det, det er så uheldig markedsføring, av, eller hasj. Dette er jo det der vi snakker om, at folk uh, associerer uh, ting med ting, og så har det som sånn hasj associeres med med dumme, sløve folk som, eh, som... Er ikke det de kuler en eh, følgekuler? Jo, det er jo det, definitivt. Og det kan godt hende det, de de, ja. det, det er dritkul, men det signatiserer seg i hvert fall veldig. Det er liksom jo, det er som... Det er en mål i samfunnet å oppføre seg som idiot i helgen. Det vi egentlig bør de gjøre, eller det eller hvis du er en prominent... Og nå hørte jeg ikke på vad du sa, nå bare tenkte jeg på hva jeg Nei, se, Det er jo blitt en mål, at du skal oppføre deg som en idiot i helgen. Du hylder seg jo ja, hvis, hvis du har gjort en idiotisk ting på helgen. Da. Ja, det är ett ritual i Norge, er det är inte. Ja, ja. Det är en slags för kyrka. Och domar du kan bli och bära du som person tydligen. Ja, eller du er folk eller du er, Ja, det är ju för en eller annen egenskap som vi sätter väldigt högt i vår kultur då som är baseras på det och uppförsel mest möjligt idiotisk inom de ramarna som er heliga. Ja. Eller det rituale som är denna modern och ventilera ut og, Alla de vonde känslorna från att de förtrynger att de ska dø, så må de ju då så dricka och så må de ja. kvittas med allt eh alla allt drit i eh, kroppen liksom får du ju det uh, i ett stort smäll och så kan du gå tillbaka till det kjedliga livet sen ja. uh, en utan några ställsfrågsmål ställen och Men jag behöver fortfarande låna det på lånet jag tar för en del av samhället. Du behöver inte ha lån för att få lov att bo ett ställe. Ja. Det ser seg selv Det er jo ingen som har krav på denne planeten Andre enn de som eier den fra før altså. ja. Det skulle bare mangle at du skal betale For å være en plass du ble ufrivillig født inn Selvfølgelig Ufrivillig eller frivillig Du er i hvert fall ikke klar over å skje Eller du er i hvert fall noe ja. Jeg var på veit sted Men så, så fant jeg jo at jeg ikke hadde hørt på det Og så lot jeg det snakke ferdig Og nå glemte jeg det jeg skulle snakke om Hva har du på med? Nej. Ja, det var det var det jeg skulle si, at att för få forandring i, i samhället så sånn som de prominenta figurerna i Norge egentligen är egentligen var det, det här från eller Moruana eller vad det Weed eller vad ska kallas. Så började de um, uh, de si det och eh så började säga det för att då väl blev då åh. Och ja, så um, han er eh, med krøller eh, Fra det der eh. Han er i TV 2 eller det fra Haugesund? Ja, han er fra Haugesund Øyvin? Ja Øyvin et eller annet Han hade det der eh, hjernetrim Eller det Ja, jeg, jeg du, vet jo om du er jeg vet jo ja, <laughs> Men det er ikke sikkert Lytteren min er Neida Var han ikke sånn Sommeråpent eller noe sånt Neida ja. Ja, ja, ja. ja, han er hyggelig hey, hey. oh. Ja, han er koselig Kim <laughs> Kim, hver kvor ja, Var det der poker Han var ikke <laughs> Ja Ja Kim. Det kommer till Pukfjärd. Åh, urskott. Och du eller fortsätter. Nej, jag tänker att eh visst han plötsligt hade stått fram och sagt att det är så ingen grund för att marijuana ska vara lovlig. Är är rör god inne mellan mig. Jag är säker det är rör men det är väl vært vart du lovlig. Men men lägga kanske se att eller då lovligt besitta. Ja, oavsett att i alla vi kan bli några associerade ting med sån som eller bara liksom smart smarta folket. Jag vet inte om smarta hyven är om det mer han er mer hygglig social om jag Ja, det har tagit upp tryggdig då än eller? Nej, men det hade några episoder ja. eller narkotika, de snackade om det, men det var mer ja, eller det var ja, det mer villig och og... paperboys. Ja, og så var hun der Krista um Falk Ja, og det er Stoltenberg var innom Ja Så der var det jo inne på noe, Men der virker det jo de, de var ikke villige til gå Eller diskutere så veldig mye om Akkurat om Mariana Virker det som Nei, eller Forskjellige ting Ja, selvfølgelig ikke, Heroin Det er jo kanskje ikke den Heroin virker å være, uh, En grense som ikke er Jeg har lyst til å krysse <laughs> Ja, sånn, sånn det virker med. Så er det jo Folk har faller Men Det uh, uh, det er krekk, kommer deg fra, det er kokain det. Uh, Nei, jeg orker ikke Å nei. tenke på det, men, men sånn som Jeg bare slenger inn her uh, Vi uh, Vi tilstår ikke vi er Rusmissbrukere på noe som vis Men det nei, vi säger er at vi er prominent, som prominent Figurer i podcastmiljøet Så vil vi att at uh, Vi vil jo være på rett side av, eller rett side av historien <laughs> Vi tar et uh, moralsk Standpunkt uh, For at eh ikke burde vært og det är inte borde varit olovligt. Och det är ju, jag vet inte vad som gör någonting, det som gör är som att vi slutar som kriminelle ja, Vi behandlar dem som skygger. Ja. Vi måste skärpas. Vi treng gör hjälp. Dränker blir straffade. Nej, inte sant? Det är det. Ah, vi, vi ska gå där så är det så många än vi kunde snakke om föreläse. <laughs> ja, det är smart. Så att det inte ska gå där. Det har varit i någon fängsel narkotika Og det er akkurat som en, episode, eller en sesong av The Wire. Det er som en fucking... Det er som hele The den denne episoden. Ja. Det som... Det begynte å snakke om uh, nedgangen i ned avissalget. Ja, hvorfor ikke snakke om skolesystemet? Ja. Ah. Uff. Uff. Skolesystemet, ja. Kanskje... Uh, jeg vet ikke, det er noe jeg har på. Eller noe jeg har tenkt på noe som ble sånn film. Der det er liksom... Den har tänkt på det, jag ser nog inte du har sett en dokumentärfilmen nog. Ja, alla är det är ju för lys med för det norska eller sånn, kanske en positiv ting och ha allmän eller, si eller du har högre skolegång där du lär om höga og at du skolan är inte den nu förbereder dig att jobba. Okej. Okay. Vad är det kira där eller Ja, förutom på en samhällsgelev i den. Du lever i ett samhälle där du inte behöver jobba där du vil, ikke har pengesystem, men har et ressurssystem Hvis på Venus Project Så, så kan du skjønne Så er det jeg for noe Så kan du altså, Jeg er redd for at det bare høres ut som en skikkelig Konspirasjonstullning I denne episoden her ja. <laughs> Det var vel tro tror den uh, En tidligere episode du, vi snakket ja. med altså, Det i denne episoden her så tror jeg ikke du høres ut som en Jeg vet ikke, den. jeg var ikke inne i at uh, Samfunnet kan med mød Det jeg er veldig optimistisk allmänhet. Eh jag digger uh, uh, liksom, men är det då den där det, det vet du vad det är som är elände och lidelse i världen så det är ju men samtidigt så där er sörnhet alltså you know det är ju elände och lidelse och folk kan med god samvittige äga en värre miljard där. Ja herre Gud. Jag kan det alltså när vi bara gör ett 50 miljoner kronor i eller det gjør vi sikkert det, men det er jo 100 millioner kroner. Jeg tror det gir, de de gir seg selv de der små dopaminøyeblikkene med, med å gi mye penger til vel det de får. Men det er jo med en slags sosial plikt. Ja, det men det de betaler jo, jeg vet ikke, det betaler... Ok, det her leste folk på manifestanalyse. Du får ta det som det. Men hvis nok milliardere i Norge betaler man 0,04% i skatt, eller, noe, eller så kan det skje 0 0,01%? Eller 0, hade jag betala en bara bitte bitte bitte ett formskatt. Skarbou arbetsplatser då. Hallå. Ja. Och det ja. menar Aliya väl så var ja, det. Jeg, ja. det, var liksom alle, det er väl bara liksom alla där, liksom två runt uh, på där där hotel mannen. Gott. Jag är ju två män när han har kort ikke, ikke toen, mener, der, uh, korte, lave, eller väl eller när. Och skulle du helst bo när du reser till Slå Gausta patienthotell? Det är en kungmodell, men han har röd på Choice Hotel i Piterstordalen. Ja. Han er försatt i Norge betalar skatt och är glad för betalsskatt. Men resten av alle de milliardere har jo flyktet landet, for det er for mye i Norge. Ja, det er jo helt absurd. Men, men Stordalen er jo en... Uh, han er jo sånn erkenorsk uh, ideal. Men han er jo en forkastelig type. Men de har jo mye energi nå. Han har veldig mye energi. Han er... Uh, det skal han ha. Det är ingen som kan ta fra det, att han har mye energi. Nei, men... Uh, vad om vi har många tusen bruk på det der mango festarna sen alltså så som kan göra det med god samvittighet och inviterar inte og tema är romarrikets fall de sista timmarna i romarike kläder ut som alltså vi ska dricka som om ikke det är noll i morra såna apokalyptiska fester ja, ja. med alla jag kännissvännerna så jag skulle inte alltså i alla det skulle nog vara med kul men det är fullt bara gästlistan alltså var eller det kul det är varierat men det är liksom vem har lust att hänga med det här folket att gå på. Nej det är folk som har ett annat att hämta i för i att bygga nätverk. Ja, att de at de de altså, det må bygga nätverk och att det må det måste visa sig i det og så er det jo alle bedre, A-kjendiser altså, også, for den suksualt kjendiser som lever av å, å selge et land annet for å få inntrykk av hva de er som person til se og høre å, <laughs> verden, Ja, det er det Det er det, men det er mye fint i verden også. ja, tolken for eksempel Kom, han på, han han på den andre siden av skalaen. Jeg vet ikke hva som... Nei, så på sønnen. med han og S.S. Lewis, og gjengen uh, hadde noen slags... Åh, uh, det, det er slutten av første verenskrig, vi er i kjøtt Ja, men hvis, du kan få lov til å en fest etter at du har vært i krigen, som liksom. det er ikke det. Nei, da ja, tenkte <gjøy> uh, ja. uh, du, det ring, jeg noe party. Åja, hadde du ikke att det de ring? eller ja, det er de melissa. Ja, nei, jeg tenker nok at C.S. Lewis og, og, og John Rule, Ronal Tolkien, eller han heter, sannsynligvis. Hva gjør han, han noe, det ikke John Rule, ja, Ronal? Jeg, er, jeg vet ikke om har sett det, <laughs> jeg har bare det. Dette vel, liksom. ble sånn pinlig, som sånn, fra Martinet Podcast, når de liksom sier sånn, er, er det Lindolf, eller han heter, han er, som, skriver, som skriver Prometheus? Kjert, Lindolf? Skjerter, gutter, navnene på plass. Damien Lindelof. Nå, men nå gjorde jeg akkurat det samme, ikke sant? Ja. Jeg, kjef, jeg skrev melding til deg i blikket, bare for å... Kan du ikke det navnet? Er du dum? Du er ikke verdt å... Du... Ja, du, du har gjort på Twitter, så det er positivt. Nei, ja, men dette kjenner det. <laughs> jeg har jo sendt mange mails til forskjellige kjefter, det er jo ut at ikke de ikke kan, eller at de ser feil navn på noen eller sånt. Jeg vet ikke om mange... Har vi med mye feil navn? Jeg tror ikke det. Jeg vet ikke jeg Sikkert noen er her og der. Vi har i hvert fall ja, sagt feil, noen ting. Det har vi. Ja, det er det for Prominent figur, hendelsen. <laughs> Hvor lenge skal du... Jeg dveler ikke, ja, ikke lenger. Det kommer til, det kommer til å være sånn her for alltid, sikkert. Nei, nei, nei. Jeg dveler ikke lenger. Det er sikkert siste gang kommer til å si det. Ja, men jeg tror jeg kommer til å ta opp tiden. Altså. Ah, jeg, har aksepter, jeg har akseptert at personen fyller feil. Jeg kommer til å bli sånn som nerd hvis Big C. Big C? Ja, uh, Big C, de kaller Chris Harnock, Big C Og det er jo, Big C er kallet for kreft eller cancer <laughs> Ok Og det er Big C Kommer en bil her Nej for når jeg på nerdis og catchphrases Så tenk, går tankene mine i blikket litt til det der, Enjoy the burrito-greia Som de gjør Ja oh. det er en privatbil som snur her <laughs> Det <ned. laughs> må vi skal parkere på siden så. Jeg vet ikke, jeg, jeg prøver kanskje å finne plast Jeg kan spille en podcast det bara som bare uh, ja. ude i samme æren som oss. Jeg, bare, jeg må bare holde litt øye med det i tiden. Skal vi avslutte personer som det kommer til å gi oss? Det har du de har kjørt i det, så det er ikke noe aktuelt. Ja, men det de satte av en fyr som kommer og mord oss. Nå gjør du det, mener <laughs> jeg han går sakte da, så vi har litt tid til. Ja, sikkert. Det er som en dobbelrund, jeg kan se kom, det om det styrer en par minutter ikke? før han er fremme. <laughs> det er noe, de. kommer de tilbake jeg. Det er jo aldri meningen når noen snur og kommer tilbake Nei, ja, det er det er. Ok, nå døra, Det kan gå til en at de tror Hvordan låser jeg døra innenfor? Har du ikke en knapp? Sånn vi se om Det kan gå til en at de tror at bilen her står ulåst Mye er ikke låst Nei, ja, de holder på med å kjøre Ja, men dette er ikke noe bra for podcasten Nei, Nei det er skummelt Jeg har en uh, jobb Grete? Ja. Bara slangen på slutet av sändningen. <laughs> <Yes>. Siste stick. Med <laughs> frö, jag vet inte om vi har bara en timme så. Vi håller oss på det. Det er heller flera episoder på en timme ja. en episode på 2-3 timmar. Ja Nei, um, men det är inte så omsond för att detta tillbaks på det där hack i humorn som uh, du själv uh, förklarat att ja. du uh, motter ro fra men uh, ja, jeg var på jobb. Skri, jeg jeg tastet med et uheld inn 201 collie på etikettkollie, som gjør at det kommer 201 merkelapp, og jeg skulle bara ha en. Så skriveren kommer til å skrive ut 200 merkelapp, og så jeg bare stopper skriveren og to av strømmen. Men når jeg satte den på igjen, så funker den ikke lenger. Så jeg måtte ringe til support for å få dem til å for dette er jo sentralisert, ikke sant? Du må Ta, ja. ringe til Oslo for å få deg til å restarte vår Soks skriver. Til Oslo. Du må, du må ringe til Oslo så de kan restarte vår skriver, ikke sant? Det, det er det med ja. uh, vi er i dag. ni kan ikke lenger gjøre det på huset. <laughs> uh, så så jeg fikk to valg da. Og det, det, det her kommer liksom vitsen. Eller det er ikke, det er ikke noe morsomt i gang, for det var bare meg som hadde feil. Nå har jeg sluttet det, så er det i hvert fall ikke noe morsomt men stämningen andres eh CIA så eh livskritiske ehm okej nu tackar jag mam. tast 1 tast 1 for livskritiske henvendelser, tast 2 for eh vrea IKT henvendelser. <tast 1> det var det jag trodde jag hörte. Okej, okay, så folk ringer herta. Okej, okay, då kommer liksom tilläggs. När det kommer material om det här tilläggs, så här kommer med exempel och sånt. Jag har lålt fallt och slottset det jag det, har gjort för ja. materialet. Ringte support, eh, tast 1, knappt det är livskritisk här og så. du ringer inte support för för ditt som liksom sender en sygebil eller sånt, liksom, det är inte sant? Du kör några du är med. Men eh, andra gången ringte då så framåt eh, ringe igen för det ringte Margot upp eller et kød, så så var det driftskritiske, Aha. så, så jeg, jeg hørte feil. Ja. Men det øyeblikket jeg trodde det var livskritiske, så var det jo for meg absurd og morsomt og gøy. Ja, ja. Verdel. Så det ble en anekdote fra, fra min jobb, da. Jeg hadde en fin dag på jobben, da. Det var god stemning. God stemning? God stemning. Til tross for uh, the pending doom of uh, nedgangstider i byggebransjen, som ja. er på vei men men det är ingen som bryr sig om det så länge det behåller jobben, ikvant. Nej, staten eller ballar av mer pengar utåt 100 runt så det kan stimulera mark eller så mycket försett någon. Det er som roken kommer, staten kommer och hjälpa oss Når det er så märkt. Ja, ja. Mer tända bikar. Jag vill säga si att det er mer eh, mer spögel det är en illusion eller det hjälper där och där. Men nästa gång när Stortslas så finns det så där inte längre. På det. Ja, men vi du kan ta med deg hjelpen fra det det er innslaget og bygge videre på det, så kan statens... Uh, ja, ja, men både hjelper... Rowan og G G G G Gondor har hardt svekk etter det slaret. Ja, ja, ja. De må gjøre en jobb selv etter dette. Selvfølgelig, nå skal det jo att at uh, då i hvert fall, som fiend, det er jo uaktuelt for det, det der du er nede i jorda. Men... Uh, Jag menar det nästa slaget så är både gondor og, det är samma som ekonomin och slaget uh, med jag har varit det men jag för mer svekker mer arbetslöshet så du sides, penger så du ser det ställer slaget vid slutet av andra tids med eh uh, med stimuleringspaket jag för att de vant slaget stimuleringspakken bara utset och det för ja, det blir som du säger ja vad jag tror du säger att Spøkelsene er stimulipakker. Ja, ok. Ja, men, nei, men samtidig så hjelper spøkelsene ja, i filmen da. Og, og, og totalt overvinner fienden sin. Så jeg føler ikke problem på samme måte som stimulipakker. Nei, men det er en ny fiend da, tenker du. Ja, det er alltid en ny fiend. Men, ja, ja, plutselig så finner dvergen ut at det, oi. Kunner jo nå, plutselig alle muligheter for alt gullet vi har lyst på. Ja, men er det ikke mer som at uh, stimulipakker kan være mer... Uh, Helmstip? Ja. Nei, for det var en nødvendig del i... Nei, jeg vet ikke. Stimulipakka ville jo vært hvis du på en måte bare utsatte problem i stedet for å feise det. Ja. ja, og det skjer noe tidligere... Ildsildur. Ildsildur som tar ringen. <laughs> det er stimulipakka. Ta Bra du kom på ja. ja. Når han bruker ringen for å vinne slaget, så så så utsetter han problemet, og han eh, på en måte eh, sår eh, frøene for en kollaps i fremtiden. Ja. Eh, han gjør, jo da desperasjon, så gjør han eh, det menneskelige å gjøre, men, men det som fører til den store kollapsen i fremtiden, da, at han ja. eh, bruker ringen, og at ringen finner sin vei tilbake til Herren. Ja. Som i dette tilfellet er Sauron. Som i, i det andre tilfellet er... Eh, den ondmarte naturen til kapitalismen. Ja. ja. Skal vi avslutte der? Eller? Vi kan avslutte der, ja. Skal vi plugge? Nei, det tror jeg har gitt opp jeg... Twitter. Jeg tror jeg kommer bare til Twitter-episodene. Jeg, jeg, jeg... jeg føler han med på noe som skjer på et par folk, men... Jeg er jo Twitter-mett. Men jeg gidder ikke å plugge Twitter om i denne episoden. Det er ikke HSS-licensparti på Twitter i hvert fall. Ja. Det må det jeg følge med Og hsarnersen eh, står lisensbart i 1gmail.com Og som står lisensbart i tumblr.com ja. Gjerne hatt bagmeldinger der Vi må handle til bagmeldinger fra de som vi på en måte Beriker livet til Og de som ja. hører på dette får et mye Bare liv ut fra det ja. um, Jeg følte da ja. en, en ting jeg skulle bare slenge inn på slutten her Ok uh, Men jeg kommer ikke på vad det var Så starte heller uh, Neste episode med det da. Ja Yes, vad så hade kult. Ja, tack för att du hørte på, hvis du ja, hör 1000 tack. Eh fortsätter på det, men jag tränger mig tränger höra från dig. Jag tränger och höra från dig. Grejt. Kutt du cool musik. Yes.